Мати з підозрою глянула на мене. «Надовго?» «Як вийде, ма?» – відказав. «Ну, «Днів на п'ять». Забігаючи наперед, не можу не пригадати, як в один із днів, коли я заходив додому помитися і поміняти білизну, застав її біля плити. Вона сиділа на стільці, адже стояти їй було важко, і смажила цілу гору налисників. Я нашвидку помився, на ходу вхопив на лисник і вже збирався щось збрехати про наступну поїздку, як вона простягнула мені теплий пакунок, загорнутий в фольгу. На! Віднеси туди. Хлопцям. Я закляк, дивлячись в її очі. Незграбно взяв пакунок. Дякую, ма. Ти... Вибач. Вона зітхнула і сердито схилила голову. Так вона робила завжди, коли хотіла приховати сльози, промовила. Ти там гляди, не лізь першим. Ночував у казармі українського дому, який ми відбили у міліції. Раніше там розташовувалася галерея. Тепер стояли вправно збиті двоярусні ліжка. І все було влаштоване по-домашньому. Якісь дівчатка спорядили мене дерев'яним щитом і казкою, які вони розмалювали так, що я швидше скидався на різдвяного Миколая. Ці витвори народного мистецтва навряд чи могли служити надійним захистом. Коли на моєму видноколі знову з'явився Дезмонд Уйтенберг, я завдяки йому розжився на американський броник. Ну, Взагалі-то я передбачав, що десь на цих майданівських горизонтах може з'явитися і Єлизавета Тенецька зі своєю невтраченою звичкою бути в центрі подій. Але поява Деза стала несподіванкою. Хоча, власне, тепер мене ніщо не дивувало. Навіть зруйнований, обпалений і оголений до землі майдан не викликав у мене тих. Чистоплюйських емоцій, котрі виливали на мою голову деякі колишні приятелі, волаючи про те, що все пропало і що центр столиці ніколи більше не відновиться. Дивувало інше. Те, як учорашні комп'ютерники, економісти, студенти, бізнесмени, бухгалтери, агрономи та інші мирні громадяни перетворилися на армію. Беззбройну, романтичну і безстрашну. Дез і Єлизавета звалилися на мою голову несподівано, проте передбачувано. Хоча я мало згадував про них, на те не було часу. На все, що стосувалося іншого життя, не було часу. Я навіть забув, що у Єлизавети був ключ від моєї квартири. Туди вони в першу чергу і приїхали, мов господарі. Навезли купу смачних напівфабрикатів, а на додачу кілька бронежилетів, які провезли через дипломатичний кордон. Уся досив й дез, як з'ясувалося, проліз до офіційної преси. На той час у квартирі Ліна облаштувала перевалочний пункт для поранених і забитих. Адже вести їх до лікарень було небезпечно. Людей заарештовували на лікарняних ліжках, викрадали, знущалися і вбивали. Ми шукали надійних лікарів, котрі брали до себе таких пацієнтів, попередньо оформлюючи їм цивільний анамнез. Отже, дезмод і Єлизавета одразу ж включилися в процеси, які відбувалися довкола. Відбувалися подекуди досить буденно, адже людям на Майдані треба було їсти, спати, одягатися в тепле, лікуватися від застуди і переохолодження. Часи, коли ми, хмільні і щасливі, обговорювали свої наполеонівські плани на даху хмарочоса в Мідтауні, відійшли в таке далеке минуле, що здавалося, нам давно відзнятим і нікому не потрібним фільмом. Потім ця парочка перебралася до готелю, з якого Майдан було видно, як на долоні. А Єлизавета почала знімати своє кіно. Але зовсім, зовсім не з вікна. Коли ми, щораз кажучи ми, я розумів, що не завжди знаю ім'я того, хто був поруч. Адже в диму і попелі, в тій скаженні метушні і передчутті смерті я і сам для багатьох був безіменним. Але безіменним з найкращим позивним тих днів – брат. Отже, коли ми посунули вгору по-інститутській, прикриваючись дерев'яними щитами і будівельними касками, втративши терпець, здоровий глузд і інстинкт самозбереження – я напевне знав, це буде останній бій, і він буде переможний. Принаймні, мені здавалося, що варто в це вірити, коли в тебе, з позиції лежачи, цілить чорний чоловічок з дуже зручного місця дислокації, згори вниз. Не маючи такої впевненості, чорт забирай помирати буде. Прикро. Незважаючи на те, що розмірковувати, а тим більше спостерігати за тим, що відбувається, не було можливості, я упіймав себе на тому, що мій зір запрацював як у бабки. Колись я вичитав, що оката – бабка, тому й оката, щоб помічати довкола себе безліч найдрібніших деталей водночас. Поруч зі мною, гору до Жовтневого палацу бігло кілька хлопців. Один був в окулярах років 18 З тих, хто першим скачує в інтернеті фільми про пригоди хоббітів. Я скриготнув зубами. Закортіло відштовхнути його, погнати назад і надавати підсрачників, питаючи, чи знають батьки, на якому сеансі перебуває їхній цибатий нащадок. Він не мусив помирати, – Тут і тепер цей малюк – це дитя комп'ютерної ери. Я нахлобучив на нього свій американський броник, і він потонув у ньому худорлявим тілом. Жага, якнайшвидше покінчити з усім цим чорним військом, охопила мене, і я пермов танк, підштовхуючи тих, що так само видряпувалися разом зі мною нагору по вологому ґрунту, колишньої мирної клумби, розбитої на схилах перед Жовтневим палацом. Потім, коли я бачив ці кадри по телевізору, мене охоплювало здивування –